Я поспішав з роботи. Було вже темно і морозно. Грудень місяць як-не-як. Оскільки я працював в одному місті, а жив в іншому, то доводилося їздити електричкою. Вранці на роботу, увечері додому. Дорога займала трохи менше години. Сьогодні п'ятниця, настрій добрий. Піднявшись на безлюдну платформу, я почав чекати на електричку. На платформі ні душі, вона була на відшибі із промзоною – і тут, як правило, завжди народу було небагато, а сьогодні зовсім порожньо. Діставши телефон, я почав щось шукати в інтернеті. Якось тихо підкралася електричка. Я ще приємно здивувався, що вона прям на 10 хвилин раніше прискакала. Не часто таке буває. Цей факт лише додав позитиву, і я буквально кинувся у її відчинені двері. Хотілося вже погрітися в теплому вагоні. На вулиці було 25 градусів з величезним мінусом. Увійшовши до теплого вагона, я прямо відчув, як рівень настрою підскочив ще на десяток пунктів. Крім того, вагон був абсолютно порожній. Сідай куди хочеш. Краса! Незабаром буду вдома, а попереду два дні вихідних, на які маю купу планів. Як тільки я сів зручніше, електричка рушила і стала набирати швидкість. Я сунувся в інтернет, але у телефоні якось несподівано перервався весь зв'язок із зовнішнім світом. Я просто навіть не очікував такої капості від свого вірного Самсунга. Дві сім-карти і обидві не в мережі. Перезавантажив телефон та сама картина. Ну ок, ця дрібна неприємність не змогла зіпсувати мені настрій. Я дістав навушники, вімкнув аудіокнигу і в очікуванні кондуктора відкинувся на спинку. У навушниках бубонів монотонний голос і я заснув. Коли прокинувся, то в голові проскочила думка, чи не проїхав я свою станцію? Серце билося, і я одразу подивився на час. Їду вже близько години, зараз має бути моя станція. Але електричка, як і раніше, мучить, не зменшуючи ходу. За вікнами ніч, місяць та ліс. Без якийсь ліс, і праворуч, і ліворуч. У вагоні, як і раніше, ні душі. Стало якось моторошно. Я подивився на електронне табло з рядком, що біжить, але там порожньо. Я знов телефон, там, як і раніше, немає зв'язку. Дай гадаю, пройду вперед вагонами та спитаю у людей, яка була остання зупинка. Телефони з навушниками засунув у кишеню, іду до наступного вагона, порожньо, іду далі. Пройшов, напевно, 5 напівтемних вагонів, ані душі. Мій погляд упав на кнопку екстреного зв'язку. Підходжу до неї, тисну. З динаміка по барабанних перетинках вдарив скрежет і шипіння. Від несподіванки я аж відскочив назад. Думки роїлися в голові, і я не знав, що робити. Подивився на стоп-кран. Він зірваний. Підняв праву руку, щоб почухати потилицю, і тут згадав, що в мене була шапка. Я залишив її на сидінні у вагоні, у якій йшов на станції. Я квапливо рушив назад за шапкою. Дорогою помічаю, що стоп-крани крізь зірвані. Від цього неспокій лише посилюється, але якби я знав, що мене чекає дорогою до свого вагона, то зовсім не пішов би назад. Але я не знав. Загалом проходжу я три вагони у напрямку хвоста, заходжу в наступний, а з протилежного кінця у вагон входить воно. Коли я його побачив, то заціпинів просто в дверях. Мене пробив піт і мало не підкосилися ноги, а з горла вирвався якийсь хрип. Воно було величезного зросту і ширини, і повільно йшло мені назустріч на величезних босих ногах. За формою ноги були як людські, тільки розмір. Розмір кожної ступні був із дитячі санчата. У вагоні горів один запилений світильник. Він, як місяць, висвітлював містичну картину, яка здавалася мені сном. Величезні руки істоти з долонями, як ковші екскаватора, діставали до підлоги. Його пальці були завтовшки з мою руку, і йому доводилося горбитися, щоб проходити по висоті вагона. Величезний живіт звисав над штанами. Цей мутант був одягнений у форму кондуктора, яка теж була величезного розміру, але тріщала по швах від тіла, що її розпирає. Форма була брудною та розірваною. Через плече на ременці висіла величезна пошарпана кондукторська шкіряна сумка. Але найстрашніше було те, що сиділо на плечах. Це була величезна лиса голова, вся в шрамах, без очних яблук, із зашитими матрасним швом повіками. Рот був таких розмірів, що в нього цілком міг поміститися середній кавун. Монстр повільно йшов уперед, обмацуючи кожне сидіння своїми розчищами. Він ретельно перевіряв весь простір у вагоні. Мацав під сидіннями, самі сидіння і навіть обмацував полиці для багажу. При цьому він бурмотів щось нерозбірливе, пирхав, хрюкав і хрипів. Іноді можна було розібрати слова пред'явіть квиток, а далі хрребелет. Пред'явіть. Тут вагон струснуло, і моє заціпеніння пройшло. Я швидко розвернувся і рванув назад. Я пробіг вагонів 10, а може і 15, поки праворуч від мене не промайнула постать людини, що сидить. Мій мозок не відразу зреагував на цю інформацію, та й ноги від страху не підкорялися наказу зупинитися. Тому я бромчав до тамбуру і там, з волі, зміг зупинити ноги. Розвернувся і глянув на людину. Чоловік дрімав біля вікна, приблизно у середині вагона. Я підскочив до нього, щоб розбудити. І коли я схопив його за плече, прокинувся. «Біжимо звідси, бо нам кінець, там мутант!» – схвильовано прокричав я. «А, це ви з кондуктором зустрілися?» – гірко посміхнувся пасажир. Я якось здивувався від його спокою. Відкрив було рота, щоб щось сказати, але всі слова в голові остаточно заплуталися. «Та ви не хвилюйтеся, сядьте, я вам зараз усе розповім», – запропонував незнайомець. Його спокійний тон подіяв на мене. Мої ватні ноги зігнулися, і я сів навпроти співрозмовника. А він продовжив. Між нами та кондукторов вагонів 10-12, як ви, мабуть, помітили. Кондуктор сліпий і рухається дуже повільно. На те, щоб обмацати весь вагон, тамбур, і протиснутись у наступний, у нього йде близько 20 хвилин. А значить, до нашого вагона він дістанеться години з Так що я маю час для того, щоб якось пояснити вам, що тут відбувається. Що тут відбувається? Випалив я перше, що спало на думку. Мене звуть Георгій Олександрович, можна просто дядько Жора. Я пасажир примарної електрички, і ви тепер теж. Я віддихався і роздивився попутника. Він був вдвічі старший за мене, на вигляд близько 60 років. Інтелігентного вигляду, з невеликою сивою борідкою на голові, трохи м'ятий темний капелюх. І одягнений він був у темне пальто, яке теж виглядало трохи м'ятим. Чому ви назвали електричку примарною? І коли буде моя станція? Продовжив розпитувати я, убираючи найнагальніші питання з тих, що роїлися в моїй голові. Вашої станції не буде. Ця електричка знаходиться в іншому вимірі щодо нашого з вами світу. Співчутливо промовив дядько Жора і продовжив. Вам зараз важко буде все це зрозуміти, але я спробую пояснити. Ситуація така. Ми з вами потрапили до паралельного виміру. Ця електричка іноді зупиняється на станції та забирає пасажира. Причому забирає пасажира із іншого, того виміру в цей паралельний. Це завжди лише один пасажир, і тому вийти з неї у наш світ неможливо. Як це? недовірливо запитав я. Подивіться у вікно, що ви бачите? промовив він. Там темно. Саме так, підтвердив мій співрозмовник, у цьому світі завжди ніч, а електричка мчить серед безмежної зимової тайги. З обох боків дерева, нескінченний хвойний океан і мороз. Я вже більше місяця їду, хоча поняття часу тут дуже умовне, і за вікном нічого не змінюється. Лише зрідка бувають станції, занедбані, безлюдні серед безкрайньої тайги. І після того, як електричка робить на них зупинку, у ній з'являється новий пасажир. На останній станції до неї увійшли ви. «А чому ви не вийшли з електрички в цей момент?» – запитав я. «Той, хто з неї виходить, залишається на покинутій станції серед морозної тайги цього дивного світу. І гине або від холоду, або…» – тут місто в замовка. «Що або?» – прошепотів я. «Ви бачили кондуктора?» – запитав він. «Так ось. Уявіть собі, які монстри водяться у цій тайзі. Ця електричка як зворотній клапан». Вона впускає у свій світ людей із нашого світу. А от як потрапити назад, я не знаю. Все це скидалося на якусь маячню чи злий розіграш. Я сьогодні ввечері сіла електричку, щоб доїхати додому, а влучив незрозуміло куди. Зв'язок не працює, вийти не можу. Але ж має бути якийсь вихід. Послухайте, а якщо пройти вперед поруху складу, то можна дійти до електровоза, а там машиністи, – міркував я. – Це марно, – перервав мене мій супутник. По-перше, я навіть уявити боюся, як виглядають тут машиністи. А по-друге, електричка нескінченна, точніше сказати, безпочаткова. Як таке може бути? Здивувався я. Не забувайте, дружі мій, ми з вами перебуваємо в іншому світі. Тут не працюють закони нашого світу. Я більше місяця переміщаюся вперед вагонами. Кондуктор підганяє. Загалом немає в неї початку. А закінчується вона відразу за кондуктором. Коли він проходить черговий вагон, той одразу ж зникає, ніби повітря розчиняється. А хто цей кондуктор? – запитав я. Один із аборигенів цього світу, – пояснив він. Цей світ населений мутантами, кожен із яких заточений під певне завдання. Крім кондуктора, тут є дорожні робітники, касири на станційних касах і навіть правоохоронці. Усі вони вкрай агресивні і ми їм просто їжа. Я бачив, як кондуктор з'їв Германа. Він схопив його своєю ручищею як пиріжок. Спершу відкосив голову, а потім зжер у всього Германа без залишка. Досі, як згадаю, так ноги підкошуються. «Якого Германа?» – видихнув я. «Герман став пасажиром за кілька діб після мене», – почав розповідати дядька Жора. «Добу я відміряю наручним годинником, адже сонечка тут немає». А потім у Германа виникла теорія, що покинути електричку можна, якщо опинитися за кондуктором. І Герман вирішив сховатися під сидінням, сподіваючись, що кондуктор сліпий і не знайде його, але кондуктор його намацав. Я намагався відговорити Германа, жарівся дядько Жора, але він не слухав мене, а я стояв у тамборі та спостерігав. І коли кондуктор його схопив, а потім цей хрускіт черепа, загалом страшне видовище. Після побаченого я, мабуть, 20 вагонів пробіг, це не міг заспокоїтися, досі мурашки по шкірі. Дядько Жора замовк, і я теж не знав, що сказати. Я намагався вибутовувати якусь осудну картину того, що зі мною відбувається. Але це було непросто. Мій мозок не вміщав безначальну електричку, не міг зрозуміти, як я проник у інший світ і що робити з усім цим. «Ви не голодний?» – якось по-батьківськи спитав мене Жора. Його питання висмикнуло мене з хаосу моїх роздумів, і я відчув, що по-звірячому хочу їсти. «Так, я трохи», – зніяковів я. Дядько Жора висунув з-під лави спортивну сумку і почав витягати з неї пакунки. «Ось курка у фользі, хліб, помідори, огірки, пляшка газованої води», – перераховує він. «А звідки у вас їжа?» – здивувався я. «Адже ви тут уже давно». «Це ще одна дивина цієї електрички», – розгортаючи курку, почав пояснювати він. «Справа в тому, що, просуваючись вагонами, ми виявляємо в деяких з них різні сумки з їжею і водою». Вони виглядають так, наче пасажир вийшов на своїй станції і забув свою поклажу. Звідки ж реально беруться ці сумки, ми не знаємо. Таке відчуття, що хтось не бажає, щоб ми померли з голоду. «А що, окрім нас тут є ще пасажири?» – живучи курку спитав я. «Так, Льоха та Сергій. Але вони пішли далеко вперед». Льоха якось знайшов записку, в якій говорилося, що в електричці є портал, через який можна повернутися до нашого світу Невідомий пасажир пояснював у ній, що цей портал постійно рухається вперед вагонами Він якось синхронізований із кондуктором і знаходиться завжди попереду нього на тисячу вагонів Ось вони й пішли його шукати Їм здається, що вони знайдуть вихід, нарізуючи помідори та хліб, розповідав дядько Жора Але я думаю, що немає ніякого порталу, тож не поспішаю у небі за вікном висів величезний місяць, освітлюючи біло-попалястим світлом безкрайній тайгу. Колеса, наче копита якогось міфічного коня, ритмічно стукали залізницею. Двоє людей у напівтемряві їли курку в порожньому вагоні дивної електрички, без початку, яка мчала невідомо куди просторами незрозумілого світу. «Більш містичну картину і уявити складно», – подумав я, похрускуючи огірком. «Нам час вирушати». Сказав дядько Жора, глянувши на годинник. «Кондуктор скоро буде тут». «Так, до речі, ви так і не представилися, юначе. Як вас звати?» Валера, і можна на ти», – відповів я. «Дуже приємно», – прокрякав він, підводячись. «Давай на Валеру змотуватися звідси, поки кондуктор не прийшов». Дядько Жора взяв свою сумку, і ми пішли порожніми вагонами подалі від кондуктора. «Рахуй вагони, що ми пройшли, і я рахуватиму, а потім порівняємо». Звернувся він до мене. І я почав загинати пальці, проходячи черговий вагон. Ми пройшли сім вагонів, і перед дверима восьмого дядька Жора різко зупинився і підняв руку. Я зрозумів його жест і теж завмер. Через секунду він показав пальцем у сутінковий простір вагона перед нами. Я придивився і побачив людину, що лежала на підлозі. Вона лежала між рядами сидінь, ногами до нас. І в правій її долоні був затиснутий білий папірець. Людина не рухалася, і лише електричка похитувала її з боку на бік. Час від часу, почав шепотіти дядько жура, електричка підносить пасажирам вагон із сюрпризом. Сюрпризи бувають різні, але зазвичай смертельно небезпечні, начебто злий експериментатор проводить над нами небезпечні досліди. У ці моменти треба бути вкрай обережним. Що будемо робити? розшепотів я. Ти стій тут, а я піду гляну. Тихо скомандував дядько Жора. Він опустив сумку на підлогу, повільно розсунув двері вагона, рівно настільки, щоб протиснутися боком, і крадучись рушив до фігури на підлозі. Я, готовий будь-якої миті прийти йому на допомогу, залишився спостерігати. Підкравшись до того, хто лежав на підлозі, він нахилився, потім помацав його рукою і за секунду різко відскочив і присів поруч на сидіння. Потім жестом покликав мене. Я обережно наблизився. «Це Сергій», – скорботно промовив дядько Жора, і він мертвий. Він нахилився і витяг з долоні Сергія аркушик паперу. Це була записка від Льохи. «Я так і не зрозумів, що сталося», – писав у своїй записці Льоха. Сергій сказав, що хоче пардон відлити і залишився у тамборі. а я пішов у наступний вагон. Чекав на нього хвилин десять, потім пішов за ним, а його нема. Пройшов назад ще три вагони, порожньо. Подумав, що він вирішив повернутися до вас і не став його більше шукати. Рушив уперед у пошуках порталу, а за 14 вагонів бачу його на підлозі мертвого, без ознак насильства. Але як він виявився переді мною? Майже 10 вагонів. Дядько Жора, будьте обережні. Блін, і що тепер із трупом робити? Поховати нема де. І так залишати начебто незручно. Може спалене? Кремація – це як похорон запропонував я, і нехай весь вагон згорить до біса. Що нам втрачати? Ні в якому разі. Не смій нічого підпалювати, захвилювався дядько Жора. Ми вже пробували спалити вагон. Думали, підпалимо його прямо перед кондуктором, і якщо кондуктор у ньому згорить, то ми у свій вимір потрапимо. Та де там? Щойно багаття сидінь почали розводити, відразу з'явився пожежник, десь у тамборі матеріалізувався з боку кондуктора. Монстр, я тобі скажу, не гірший за кондуктора, тільки зрячий і в шоломі. Та ще вагор у нього і вогнегасник. Ми трохи в штанини наклали, коли його побачили. А він вогонь із вогнегасника загасив, вагор на плече і за нами бігом. Реве, як поранений бик. Двері між вагонами з тусанами вибиває. Не знаю, скільки вагонів ми. ми від нього драпали. І коли я впав без сил, то подумав, крантинам. Але він зник так само раптово, як і з'явився. Загалом з вогнем тут бавитися не раджу. «Та тут я бачу особливо не забавиш, вразився розповіддю я. «А чий це багаж?» – показав я пальцем на темний рюкзачок на підлозі під одним із сидінь. «Не знаю, давай глянемо». Я поставив рюкзак на сидіння, відкрив застіпку, і ми почали оглядати в міст. У ньому виявилося кілька варених яєць, нарізка сирокопчаної ковбаси, трохи хліба, пара яблук та термос із гарячим чаєм. У внутрішній кишенці рюкзачка ми знайшли трохи грошей, близько тисячі гривень. Якісь чеки, ключі та квиток на цю електричку. Коли я побачив цей квиток, у мене виникла ідея. «Дядько Жора, адже кондуктор вимагає квиток. А давай спробуємо йому цей квиток пред'явити. Ми тоді опинимося по той бік від нього і зможемо у свій світ потрапити». «Ну, по-перше, у нас лише один квиток», – почав міркувати дядько Жора. «А по-друге, це небезпечно». Раптом кондуктору щось не сподобається. Жере і прізвище не спитає. Необхідно спочатку якось поекспериментувати з цим квитком, але на безпечній відстані. І тут ми обоє подивилися на тіло Сергія. Адже коли кондуктор знайде його на підлозі, то зжере по-любому, а сховати ми його все одно нікуди не зможемо. Давай посадимо Серегу на сидіння і вкладемо йому в руку цей квиток, а самі поспостерігаємо, що робитиме кондуктор, запропонував дядько Жора. Я мовчки кивнув головою. Так ми і зробили. Серьога був схожий на пасажира, що заснув. Ми посадили його біля вікна, обличчям до хвоста електрички, просто біля входу у вагон. У його праву руку було вкладено знайдений у рюкзачку квиток. Ми з дядьком Жорою відійшли на початок вагона і почали чекати на кондуктора. гаючи час розмовою. «Дядько Жор, а чому вся їжа в рюкзаку була свіжа? І навіть чай у термосі гарячий?» – запитав я. У цій електриці завжди так. Уся поклажа, яку ми в ній знаходили, виглядає так, ніби її щойно забув якийсь розсіяний пасажир, відповів він. Дідько, я почуваюся якимсь кроликом, над яким ставлять досліди і підгодовують, щоб не здох з голоду, журився я. Дізнатись, хто цей злий геній, який з нас так знущається. Та немає ніякого генія. Просто людина мало що знає навіть про той світ, у якому живе, сказав дядько Жура. А що вже казати про ті закони, які панують у сусідніх світах? Необхідно вміти підлаштовуватись, продовжує він, і спробувати зрозуміти, що тут відбувається. Вникнути у правила гри, так би мовити. І тоді ми, можливо, знайдемо вихід. Минув якийсь час, і ми почули грипіння дверей між вагонами, і зрозуміли, що кондуктор вистався нашого вагону. Перебувати з ним в одному вагоні було дуже неприємно та страшноватно. Тому ми з дядьком Жорою вийшли в тамбур і почали спостерігати за тим, що відбувається через скло зачинених дверей. Так було спокійніше. Ми бачили, як кондуктор, бурмочучи якусь маячню, протиснувся у вагон і почав ретельно обмацувати весь простір. Провів своє по посідінню, де сиділо тіло Сергія, і намацав руку з квитком. Акуратно взяв квиток, потім дістав із своєї сумки якийсь апарат, засунув у нього квиток, на апараті спалахнула червона лампочка і пролунав довгий неприємний звук. Кондуктор став збуджено кричати, схопив бідне сірьогене тіло і одним махом відкусив голову. Мене знудило прямо на скло, через яке ми спостерігали. Дядько Жора схопив мене за руку і почав виводити подалі від кондуктора. Експеримент провалився. Апарат кондуктора не визнає квитків із нашого світу. Нас охопив розпіч у переміж із розчаруванням. До того ж, страх підганяв нас піти якнайдалі від кондуктора. Спершу ми йшли дуже швидко, вагони не рахували, але потім у Тома взяла своє, і ми влаштували привал. Вагони були різні, деякі були старими, брудними та іржавими. ржавими. Неприємно пахли, і в них не хотілося зупинятися. Інші виглядали досить новими і чистими. В одному з таких ми присіли. «Давай чайку вип'ємо, Валяр». Прохрібів захеканий дядько Жора, дістаючи з сумки термос, що ми знайшли в рюкзачку, і пару якихось цукерок. Кришка термоса була ще й келихом, а в нього була вкладена пластикове піало. Таким чином термос був розрахований на дві особи. Я пив із кришки келиха, а дядько Жора – із піали. «Дядько Жора, ви говорили про якихось правоохоронців. Це що, місцева поліція?» «Так, начебто», – вимовив він, цьорбив чай. Сам я їх не бачив, мені Льоха розповідав, він раніше за мене тут з'явився. Так от, було їх троє пасажирів – сам Льоха, Серьога та Стасик на напівбомж. Стасик задовго до Льохи з Сєрьогою тут жив. Говорять, що йому тут подобалось. У нашому світі житла в нього не було, а тут їжа безкоштовна і дах над головою. Він навіть брашку примудрився тут робити з різних фруктів та цукерок, що добував у сумках. Якось знайшли вони записку, а в ній сказано, що поліцію можна викликати у вагон, якщо натиснути кнопку виклику і, не звертаючи уваги на шум, промовити фразу. У нас надзвичайна ситуація у вагоні. А далі було сказано, що, мовляв, ліпше цього не робити, бо з'являються двоє чергових і тягнуть із собою першого, хто їм потрапить під руку, і більше ви його не побачите. І що, чинити опір марно. Сила у них неймовірна і виглядають так, що коліна підкошуються. Коли Льоха записку в голос прочитав, то Стасик почав сміятися. Мовляв, це все маячня про чергових, як сторозів ці кнопки натискав і нікого не бачив. Стас був сильно п'яний від своєї брашки і почав голос налаятись. Мовляв, у троні він бачив усіх ментів, що він їх однією лівою всіх розмаже і все в такому дусі. Потім, як говорив Льоха, Стасик підбіг до кнопки, натиснув і закричав. У нас надзвичайна ситуація в вагоні. З динаміка вирвався скрегіт і шипіння, але Стасику було все одно. Він кричав на все горло. У нас надзвичайна ситуація в вагоні. Льоха казав, що вони з Серегою хотіли відтягти його від кнопки. Але так сталося, що вони залишилися на місці. З тамбура вдерлися двоє. Один здоровенний, а інший йому до пояса обличчя у жахливих шрамах, на обох залишки форми, сині сорочки пошарпані в темних плямах. У здорового ручищі такі, що аж рукави луснули. Обидва босоніж, але при погонах гарчать як ведмеді, очі червоні та шалені. Схопили вони Стасика і давай його мотузити. Всі зуби йому вибили, обличчя в кров розбили. Потім скрутили, начепили кайданки і за ноги потягли туди, звідки прийшли. Льоха казав, що вони з Сергієм заціпеніли від побаченого, довго потім боялися йти далі вагонами. Але кондуктор підганяв ззаду і їм довелося продовжити рух. Стасика вони з того часу й не бачили, а кривавий слід від нього переривався у переході між вагонами, начебто.